Втората идея за размишление индианската мъдрост. Смъртта е дошла, понеже не умеем да обичаме безкрайно. Ние обичаме някакси, обичаме до някъде, обичаме до гроба, но всичко това е глупаво. И учителя казва: Любов, която продължава до гроба, не е истинска любов. Просто тя нищо не струва. Тя е от ума. Истинският шаман, казват майите, е майстор на любовта. На езика на майите шаман означава древен човек, познавач на майапан. Думата майапан означава хем древност, хем мъдрост. Един жрец на майте е казал, само любовта може да разбере древността. Жрецът живее в Маяпан. Тоест, жрецът живее в самата любов, в самата същност, в самата древност. Той не служи на обществото. Той живее в свръх време. Тоест, Онова, което за Ратустра нарича а, постоянното време, т.е. вечността, времето, което никога не прекъсва. Жрецът е подчинен единствено на любовта. Т.е. единствено на древността, а не на обществото и на някакви закони. За жрецът любовта е. Свещената сила на древността. За него по този въпрос няма друго мнение. На езикът на майките, жрецът е бил наричан Чилано. Чилано означава тълковател на хоракан, тълковател на божеството. Само той имал право да тълкува божеството, понеже целият му живот тотално е посветен на него. Наричат го още владетелят, който става про за Хоракан, за Бог. Майите го наричат владетелят, който е сърцето на всички неща. Според жреците на майите, в древността, на любовта, времето огасва. Значи, ако човек се умей да влезе в тази любов, времето ще бъде огасено. Ограниченията защото времето означава ограничения, времето ще огасни. Времето, казват майките, е смъртно, защото в любовта, т.е. в древността, човекът живее по друг начин. Там той се намира в пълното си дихание, което е безсмъртно. Значи само в любовта можеш да имаш пълно дихание, което е безсмъртно. Любовта има свещенни думи. Маите казват, Свещените думи са крила. Според един жрец на маите, целта на живота е взаимно разбиране, но не с хората, а между тебе и любовта. Между тебе и твоята древност. Маите казват Любовта е нашата майапан, т.е. в случая нашата древност и те наричат още нашата майка. А Вселената е нейната дъщеря. И затова любовта слиза да помогне на Вселената на своята дъщеря. И всички, които я разбират, и всички, които разбират любовта, те стават майапани, стават древни, стари души, стават зрели. И те напускат света и времето. А които не разбират любовта, остават заключени от времето. И от шибалба т.е. смъртта, мястото на страха. Само любовта, казват майките има ясен изход от света. Нищо друго, няма такъв ясен поглед за изход от света. На едно място учителя казва, за моите ученици имам изход извън Вселената. Това е подобен закон. Само, значи, само любовта има ясен изход от света. Само тя има ясна цел, защото е древна. Защото познава древността. Маите казват, между другото, казвал съм ви, някой път може да я запозная до някъде с тяхната азбука, тя е 1035 иероглифи. Първо ероглифът е много по-дълбоко от буквите, този език е толкова дълбок, а на какво се прекланят маите, на коя култура? Те взаимстват най-дълбоката си култура от толтеките. Те са тясно свързани с толтеките. Маите казват, за да изцелиш човека, трябва да промениш неговото състояние, т.е. неговия сън. Коя е неговия сън? Неговото въображение Този свят, казват майите, е крехък. В този свят, ако няма вода, времето не може да действува. Времето не може да тече. Ако няма вода, времето не може да тече. Майите казват още, че Хуракан, т.е. Бог, те имат и друго название, но това е едно от имената на Бога, тяхния, казват Бог е навял в очите на хората, самия Бог е навял, в очите на хората мъгла. И затова много неща са станали за хората таинствени и неразбираеми. Те са станали скрити поради тази мъгла. Но ако човек познае в себе си халач, виник, на езика на майите това означава Истинското, вътрешния човек, истинния човек или висшия човек. Той започва да вижда. Той става даже вощ. Вощ на себе си. Тогава той става велик господар и премахва мъглата. Майте казват още: Не е истина, не е истина че съществуваме на земята. Разбира се, много хора са убедени, че са тук, които са убедени, са убедени, но ние живеем на друго място. В нашето съзнание, в нашите дълбини, ние не сме от този свят.